Розділ 13. За намовою Місіс Мерій доктор Мід вжив відповідного заходу, що прибрав форми листа до газети. Ім'я Рета Баслера в ньому, правда, не згадувалось, але було цілком ясно, про кого йдеться. Редактор, відчувши нюхом громадську вагомість цієї драми, вмістив листа на другій сторінці газети, що саме по собі було неабиякою новацією, оскільки перші дві сторінки присвячувалися виключно оголошенням про купівлю-продаж рабів, мулів, плугів, про оренду або продаж будинків, рекламі домовин, ліків від усяких делікатних хвороб, засобів, що сприяють викидню або відновленню чоловічої сили. Лікарів лист виявився за співом у дедалі голоснішому хорі обурення, що знімався на всьому півдні проти спекулянтів, махінаторів і виконавців урядових контрактів. Коли Чарстон практично повністю заблокували канонерки північан, становище у Вільміхтонському порту, тепер головному для Конфедерації, набрало просто скандального характеру. Спекулянтів кишмаки шіла у Вільміхтоні. Маючи повного тітки, вони скуповували всі вантажі з кораблів і приховували їх, щоб ціни підскочили ще вище. І ціни таки йшли вгору. З кожним місяцем товарів меншало, попит зростав, а разом з ним зростали ціни. Цивільне населення мусило обходитись без багатьох речей, або ж купувати їх за спекулятивними цінами, і біднота та й люди середнього достатку зазнавали все більшої скрути. Підвищення цін вело до того, що вартість грошей конфедерації падала, і водночас людей огортала щораз дикіша жага всіляких розкошів. Від власників суден, які проривались крізь блокаду, Вимагалося доставляти в першу чергу найнеобхідніші речі, різними коштовними виробами дозволяли торгувати, лише на правах винятку. Але насправді виходило так, що саме предмети розкоші запосіли всі судна, витіснивши товари, життєво потрібні для конфедерації. Грошовиті люди, мов шалені, накидалися на ці дорогі витребеньки, боячись, що завтра ціни підскочать ще вище, а гроші знеціняться ще більше. До того ж, Вільмінгтон з Річмондом зв'язувала тільки одна залізнична лінія. І тисячі барилиць із борошном та ящиків вудженого м'яса псувалися і зогнивали на проміжних станціях через брак вагонів. Тоді як спекулянти якимось дивом спромагалися свої вина, каву і тафту приставляти з Вільмінгтона до Річмонда за дві доби. І якщо раніше про це тільки перешіптувались, то тепер заговорили в голос – що Ред Батлер не лише продає втридорого товар зі своїх чотирьох суден, але й скуповує інші вантажі, а потім притримує їх, аби нагнати ще більшу ціну. Мовилося про те, що він очолює цілу спілку з капіталом понад мільйон доларів із конторою у Вілмінгтоні, і що представники цієї спілки скуповують товари безпосередньо в порту. Що спілка має десятки комор, як у Вілмінгтоні – так і в Річмонді, щерть заповнених харчами і одежею, яких не пускають у хід, дожидаючи ще вищих цін. Скрута вже дошкуляла і військовим, і цивільним, тож обурення проти Батлера і подібне до нього чим далі дущило. У торговому флоті Конфедерації багато щирих патріотів, які докладають героїчних зусиль, щоб пробитися крізь ворожу блокаду, писав лікар при кінці свого листа. Ці сповнені посвяти люди ризикують життям і всім остатками в ім'я Конфедерації. Усі чесні південці вирежуть у своїх серцях імена цих людей. І ніхто не нарікає на те, що вони одержують скромну грошову винагороду за свої небезпечні для життя зусилля. Це безкорисливі і достойні наші співвітчизники, і ми шануємо їх. Не про них я веду мову. Але є інші негідники, що під машкарою борців проти блокади приховують свої корисливі цілі. І я закликаю весь наш народ, який бореться за найблагороднішу в світі справу, обернути свій праведний гнів і помству, на цих шулік у людській подобі, що доставляють єдва мережива, тоді як наші воїни помирають від нестачі Хініну, що завантажують свої кораблі чаєм та винами, тоді як наші герої корчаться в муках через брак Морфію. Я шлю прокляття на голови цих уперів, що смокчуть кров воїнів, очолюваних Робертом Лі, на цих недолюдів, через яких сама згадка про проривників блокади відгонить смородом для кожного щирого патріота. Як ми можемо терпіти поміж себе цих шакалів, що розгулюють у начищених доблизько чувотях, човотях, коли наші хлопці босоні шидуть у бій? Як ми можемо толерувати тих, хто опивається шампанським і об'їдається страсбурзькими паштетами, коли наші солдати мерзнуть біля похідних багать і живуть протухле сало? Я закликаю всіх чесних конфедератів викинути їх геть з нашого середовища. Атланті прочитали ці слова свого знаного оракула і як чесні конфедерати поспішили викинути Батлера геть. З усіх будинків, в яких його приймали восени 1862 року, будинок тітоньки Дрібетуб лишився майже єдиним, куди він мав доступ у 63-му. Та й сюди він, мабуть, не мав би доступу, якби не Мелані. Тільки-но він з'являвся у місті, як у тітоньки Туб починалося хвилювання – вона дуже добре знала, що її приятельки кажуть з приводу його візитів до неї, але все одно не мала духу замкнути перед ним двері. Щоразу, як він приїздив до Атланти, вона стуляла пухкенького ротика і заявляла дівчатам, що стане на порозі і не пустить його в дім. І щоразу, коли він поставав перед нею з невеличким пакуночком в руках і компліментом на устах про її чари та красу, вона вся розм'якала. «Я просто не знаю, що робити». Бідкалася вона. Він так дивиться на мене, що я, я страшно боюся. А раптом він щось таке скоїть, коли я не пущу його на поріг. У нього ж така погана репутація. Як ви гадаєте, міг би він ударити мене? Або, ох, боже мій, якби це Чарлі був живий. Скарлет, ви повинні сказати йому, що він більше сюди не приходив. Скажіть йому це в пристойній формі. Ох, лишенько моє, мені здається... Це ж ви надміру підохочуєте його, про це в усьому місті кажуть. І що скаже про мене ваша матінка, довідається? Меллі, ти не повинна бути з ним така вже люб'язна. Тримайся холодно і офіційно, і він зрозуміє. Ох, Меллі, а може мені краще написати Генрі? Нехай він поговорить з капітаном Батлером. Ні, я не буду триматися з ним холодно, відказувала Меллі. І не буду нешаноблива, я вважаю що всі погодяться через капітана Батлера, мов дурні телята. Я певна, він не робив усіх тих бридких речей, які приписують йому містер Міт і місіс Мерівезер. Він не став би ховати харчів, коли люди потерпають від голоду, він же навіть 100 доларів пожертвував мені на сиріт. Я певна, що він такий самий відданий патріот, як і кожен з нас, тільки занадто гордий, щоб захищатися від закидів. Хіба ви не знаєте, які непоступливі бувають чоловіки, коли затнуться на чомусь? Однак тітенька Туб нічого не знала про чоловіків, чи затятих, чи інших, і лише безпорадно розводила свої пухкенькі ручки. Що ж до Скарлет, то вона вже давно примирилася зі схильністю Мелані в усіх бачити самі чесноти. Мелані, звичайно, дурна, але тут уже нічим не зарадиш. Скарлет розуміла, що Ред ніякий і не патріот, і хоч вона ні за що у світі цьому не зізналася б, їй до цього було байдужісінько. Для неї, Куди більше важили маленькі подарунки, які він привозив їй з нас Сау. Різні дрібнички, що їх дама може приймати від чужого чоловіка, не порушуючи приписів пристойності. Коли так усе подорожчало, де б вона діставала всілякі голки, шпильки до волосся і цукерки, якби виставила його за двері? Ні, легше було скласти відповідальність на тітоньку Туб. Зрештою, це ж вона господиня дому і опікунка над ними, тож нехай і вирішує, що годиться, а що ні. Скарлет знала, що все місто пліткує про візити Рета до них, та й про неї саму теж. Але вона знала і те, що Мелані Вілкс в очах Атланти має бездоганну репутацію. І допоки Мелані обстоюватиме його, ці відвідини сходитимуть з більш-менш пристойні. І все-таки життя було приємніше, якби Рет відкинувся своєї єресі. Тоді вона, Скарлетт, не мало б прикрості бачити, коли прогулювалося з ним персиковою вулицею, як відкрито його ігнорують городяни. «Нехай ви так і думаєте. Але навіщо це казати?» – злостилася вона. «Думали б собі, що хочете, тільки тримали б язика за зубами, все було б чудово». «Це така ваша метода, моя зеленого колицемірко?» «Ну ж, і скарлет. я сподівався від вас відважнішої поведінки, я гадав, Ірландці кажуть те, що думають, і посилають к бісу всіх, хто з цим не згоден. Скажіть мені правду, а вам особисто не набридає тримати язика за зубами? Та що ж, буває, неохоче визнала Скарлет. Мене аж нудить, коли зранку до ночі товчуть, яка священа наша справа. Але ж, Боже мій, як ви не розумієте, Рете Бацлер, що якби я в цьому зізналася, ніхто б зі мною не розмовляв і не запросив би мене до танцю. А й справді, заради танців чого тільки не витерпиш. Що ж, я захоплююся вашим самовладанням, але сам не можу чимось таким похвалитись. І не можу прикриватися романтичним плащем патріотизму, хоч би і як було під ним вигідніше. Вистачить і без мене дурноверхих патріотів, ладних покласти останнього цента на війну і вийти з неї жебраками. Вони не потребують мене ні для посилення патріотичних лав, ні для розширення реєстру жебраків а й самі носять свій геройський ореол. Вони заслужили його. Це вже я кажу щиро. Та і крім того, за якийсь рік у них саме ореол тільки і лишиться. Як ви можете говорити такі немислимі речі, навіть і в жарт, коли всі чудово знають, що Англія і Франція як не завтра, то післязавтра виступлять на нашому боці? І тоді? Що я чую, Скарлет? Ви взялися читати газети? Ну, ви мене дивуєте. Більше ніколи не робіть цього. Жінкам це вадить на розум. До вашого відома, я менше місяць, як з Англії. Тож ось, що я вам скажу. Англія ні за що не прийде на допомогу конфедерації. Англія ніколи не виступає на боці переможеного. Інакше вона не була б Англією. І поза тим, гладка німкання на англійському троні богобоязлива і не схвалює рабовласництва. Нехай англійські ткачі поздихають з голоду без нашої бавовни, але вона і пальцем не ворухне, це Рада Рабовласників, а щодо Франції, то цей благенький наслідувач Наполеона занадто заклопотаний, щоб закріпити французьку присутність у Мексиці, і йому не до нас. Йому наша війна навіть наруч, бо не дає нам змоги витворити його війська з Мексики. Ні, Скарлетт, надія на допомогу ззовні – це газетна вигадка, мета якою – підбадьорити південців. Конфедерацію приречена. Вона вже зараз, як верблюд, живе з запасів власного горба, а хоч би який був горб великий, навічно його не вистачить. Я особисто ще півроку побавлюсь з блокатою, а тоді виходжу з гри. Далі ризикувати вже буде недоцільно. Я продам свої судна котромусь простакові англійцю, якому здасться, що він матиме з них вигоду. Але так чи інак, тоді це мені не обходитиме. Я маю вже достатньо грошей і всі в англійських банках і в золоті. Цих нікчемних папірців я не потребую. Слова його, як завжди, звучали вельми розважливо. Хтось інший назвав би їх зрадницькими, але Скарлет добачала в них правду і тверезий глуст. І водночас вона розуміла, що їй не годиться так думати, що їй слід було б вразитись і обуритись. Насправді ж вона нічого такого не відчувала, отож могла тільки вдавати. Але це вдавання додавало їй певної респектабельності, робило її більш схожою на благородну даму. «Я гадаю...» Що доктор Міт правильно написав про вас, капітане Батлер? Єдиний спосіб вам очистити себе від гріхів – це завербуватися до армії, коли ви продасте свої судна. Ви навчалися у Вест-Пойнті і ви виступаєте в ролі баптистського проповідника, який вербує новобранців. А що, як я не хочу очищувати себе від гріхів? Чого це я повинен захищати суспільну систему, яка зробила мене вигнанцем? Я з приємністю подивлюсь на те, як вона розпадеться. «Зроду я не чула про якусь там систему», – сердито озвалася Скарлет. «Не чули? А все-таки ви її частка, як і я колись нею був, і я ладен закластися, що і вам вона так само не люба, як і мені. Знаєте, чому я став паршиловівцею у своїй родині?» «Тільки з однієї єдиної причини, що не схотів і не зміг жити, пристосувавшись до приписів Чарстона. А Чарстон це згусток усього півдня. Я не певен». Чи ви вже до кінця спізнали, яке тут усе занудне? Сотні всяких речей людина мусить робити лише тому, що так завжди робилося. І сотні всяких речей, навіть цілком невинних, не може робити з тих самих міркувань. І сотні всяких речей, що дратують мене своїм безглуздям. А найдущі їм допекло, коли я відмовився одружитися з однією панночкою. Про що ви, мабуть, чували? Але чого б я мусив одружуватися з тою непритореною дурепою тільки тому, що чисто випадково не встиг до смерку привезти її додому? І чого б я мав дозволити її невіженому братчикові всадити кулю мені в лоб, коли з мене вправніший стрілець? Звісно, якби я був джентльменом, то мусив би підставити себе під його кулю і таким чином змити ганебну пляму з герба батлерів. Але я не зробив цього, і я волів лишитися живим. Отож, я живий і небо як цим тішуся. Коли я думаю про свого брата, що пробуває серед священних корів Чарльстона у незмінно святобливій пошані до них, коли я згадую його опасисту жіночку і його регулярні бали в День Святої Цицелії і його безмежні рисові поля, то відчуваю, що варто було порвати з усією цією системою назавжди. Наш південський спосіб життя, Скарлет, такий самий пережиток, як феодальний лад середньовіччя. Дивно, як взагалі він утримався до сьогоднішнього дня. Але він мусить відійти. І вже, власне, і відходить. А ви хочете, щоб я вважав на таких пустобрехів, як доктор Мід, котрий запевняє мене, яка наша справа благородна і священна? Щоб я на поклик барабана хапався за рушницю і мчав на поля Вірджинії проливати кров за мастака Роберта? Та це якого дурня ви мене маєте? Я не з тих, хто цілує витога, яким його шмагали. Ми з півднем тепер квити. Південь колись викинув мене на голодну смерть, але я не помер з голоду. І навіть надбав на агонії півдня досить грошей, щоб компенсувати собі втрату права на спадок». «То ви просто і корисливий», – зауважила Скарлет, хоча більше так, для годиться. Переважна частина того, що він говорив, пролетіла повз її вуха, як і завжди, коли не мовилася безпосередньо про неї саму. Але дещиця сказаного таки дійшла до її свідомості і видалася слушною. Бо ж і справді, стільки безглуздих вимог у світському товаристві. От вона мусить вдавати, ніби поховала своє серце у могилі разом з чоловіком, хоч це зовсім не так. А якось їх вразило, коли вона зважилась потанцювати на доброчинному базарі, і як обурено вони зводять брови коли вона щось зробить чи скаже інакше, ніж того сподіваються від молодої жінки. І все-таки її дратувало, коли Ред кпив з тих самих традицій, що найдущі були відразливі для неї самої. Занадто довго жила вона колі людей, звиклих до облуди прикритою чемністю, отож і відчувала прикрість, коли хтось її власні думки вимовляв у голос. Корисливий? Ні, я тільки завбачливий. Хоча, можливо, це просто синонім того самого. Принаймні, з погляду людей, не таких завбачливих, як я. Кожен чесний конфедерат, який в 61-му році мав тисячу доларів готівкою, міг зробити те, що і я. Але мало знайшлося серед них досить практичних, аби скористатися наданою їм можливістю. Як скористався, наприклад, я? Коли зразу після падіння форту Самтар і ще до встановлення блокади закупив майже задурно кілька тисяч пак бавовни, і відправив до Англії. Вони й досі там лежать, на складах у Ліверпулі. Не продані. Я триматиму їх до того часу, коли англійським фабрикам так забракне бавовни, що вони заплатять мені за неї ту ціну, яку я заправлю. Мене не здивує, якщо я візьму аж по долару за фунт. Візьмете в той четвер, що ніколи не буде тепер. Я певний, що візьму. Бавовна вже йде по 72 центи за фунт, коли скінчиться війна з Карлетт. Я стану багатою людиною, тому що я був завбачливим. Даруйте, корисливим. Я казав вам якось, що є дві пори. Коли найкраще робити гроші. Коли розбудовується країна і коли вона розвалюється. При розбудові гроші робляться повільніше. При розпаді – швидше. Затямте ці мої слова. Може, колись вони стануть вам у пригоді. Я дуже вдячна вам за вашу добру пораду відказала Скарлет якомога саркастичніше, але я її не потребую. Чи ви гадаєте, що мій тато жебрак? У нього досить грошей, щоб вистачило на мої потреби, та й Чарльз залишив мені спадщину. Я маю враження, що французькі аристократи міркували точнісінько так само, аж до тої хвилини, коли довелося їм драпати на легеньких двоколках. Ред не раз звертав увагу Скарлет на недоречність жалобного її вбрання, коли вже вона бере участь у всіх світських розвагах. Йому подобались яскраві кольори, тож її чорні сукні і креп, що звисав від капелюшка до п'ят, дратували його і смішили. Але вона вперто трималася за похмурі жалобні вбрання, розуміючи, що коли змінить їх на щось світліше, до того, як ми належних кілька років, міські кумасі вже й зовсім не дадуть їй просвітку. Та як вона пояснила б це матері? Ред прямо їй заявив, що через свій чорний креп вона схожа на ворону, а чорна сукня робить її старшою на 10 років. Почувши це нетактовне твердження, Скарлет кинулася до дзеркала пересвідчитись, чи справді вона виглядає на 28 років, а не на свої 18. «Я гадав, що у вас трохи інші амбіції, аніж стати схожою на місіс Мерівезер», – піддражнив він її. «І трохи більше смаку, щоб не носити цього бридкого крепу на знак жалоби, якої ви ніколи не відчували. Пропоную вам побитися об заклад. Не мене й двох місяців, як ви скинете цього капелюшка з вуаллю і надінете натомість якийсь витвір останньої паризької моди?» «Ну ні, як собі хочете, цього вже не буде», – заявила скарлет, ображена його натяком на Чарза. Ред, що саме збирався з дорогу до Вінніхтона, маючи намір звідти знову вирушити до Європи, розпрощався з нею, зберігаючи усміх на обличчі. І ось через кілька тижнів одного літнього ранку він заявився до них з кольоровою коробкою для головних уборів у руці, і коли переконався, що Скарлет сама, розкрив її. Там у сповідку з тонкого паперу лежав капелюшок, побачивши який, Скарлет скрикнула «Ну і красаж!" І вхопила його в руки. Вона так давно не тримала в руках, та й не бачила нових оборів, що він видався й найгарнішим в світі. Капелюшок був з темно-зеленої тафти, підбитий блідозеленим муаром, і мав таку саму блідозелену, завширшків-долоню, стрічку, що зав'язувалась на шиї. А зверху цей модний виріб оздоблювало зелене стролусове пір'я. «А ну, наприміряйте!» ну, – усміхаючись, сказав Ред. Скарлет метнулася через кімнату до дзеркала, наділа капелюшка, відгортаючи звук волосся, щоб було видно сережки, і зав'язала його під підборіддям. «І який у мене вигляд?» запитала вона, роблячи перед ретом пірует і закидаючи голову, від чого колихнулись пір'їни на капелюшку. Але ще і не прочитавши підведення в його очах, вона знала, що вигляд у неї був примилий. І справді, лице її було невимовно звабливе, а очі на зеленавому тлі капелюшка іскрилися темним смарагдом. Охрете, чий же це капелюшок? Я куплю його, я за нього віддам усе до цента. Він ваш, сказав Ред, кому ж більше личиться зелена барва. І чи не здається вам, що я непогано запам'ятав колір ваших очей? Невже ви направду дістали його саме для мене? Звичайно. Ось можете і самі прочитати на коробці Руделя Пайкс, якщо це щось вам прояснює. Їй це нічогісненько не прояснювало. Вона просто стояла і усміхалася до власного відображення у дзеркалі. В цю хвилину для неї нічого не існувало, крім того факту, що вона виглядає страх як чарівно, в цьому пригарному капелюшку, першому, який їй впало одягти за два останні роки. Вона в ньому такий фурор може справити, і враз її усмішка погасла. Вам він не подобається? О, ні, він чудовий, але мені неприємно й подумати, що покрити крепом цю милу зелень і пофарбувати пір'я на чорне. Вмить він уже був біля неї і блискавично розв'язав стрічку. Ще за хвильку капелюшок знову опинився у коробці. Що ви робите? Ви ж сказали, що він мій. Але я не для того його привіз, щоб ви перетворили його на жалобний убір. Я знайду іншу зглиноку красуню, яка оцінить мій смак. Ні, ви цього не зробите. Я помру, якщо він мені не дістанеться. Ради Бога, Рети, не будьте бридкі віддайте капелюшка мені. Щоб він став таким самим страховидлом, як і решта ваших капелюшків? Ні. Вона вчепилася в коробку. Дозволити, щоб ця чарівна річ, яка так молодила її, і додавала свіжих чарів, припала комусь іншому, та ні за що в світі. На мить вона подумала, як жахнуться Туб і Мелані, подумала про Елен, що та скаже, і всю її морозом обсипало. Але марно любство перемогло. «Я не перероблятиму його, я обіцяю, віддайте ж, бо мені!» Він повернув їй коробку з ледь глузливою посмішкою на устах і став дивитись, як вона знову одягає капелюшка і чепуриться. А скільки він коштує? – раптом спитала Скарлетт, похмурнівши. У мене зараз тільки 50 доларів, але наступного місяця на конфедератські гроші це буде близько двох тисяч доларів, – відповів Ред. І широкий осміх з'явився у нього на обличчі, коли він побачив її розпачливу міну. Боже, милий! Але може, якщо я зараз дам вам 50 доларів, а тоді як одержу? Мені не треба ніяких грошей за нього, – сказав він. Це подарунок. Скарлет, розгубившись, аж рота розтулила. Межа, поза якою немислима було брати будь-які подарунки від чужих чоловіків, окреслювалась цілком чітко. «Тільки цукерки і квіти, дорогенька», – не раз казала їй Елен. «Та ще, може, книжку віршів, альбом чи флакончик туалетної води. Оце і все, що порядна дівчина може прийняти у подарунок від джентльмена. І жодного, жодного коштовного подарунку, навіть від нареченого» ніяких оздоб або речей особистого вжитку, навіть рукавичок або хустинок. Якщо почнеш приймати такі подарунки, чоловіки зрозуміють, що ти не дама, і спробують дозволити собі якусь вільність. «Боже милий!» – думала Скарлет, дивлячись на себе в дзеркало, то не проникне ретове обличчя. «В мене язик не повернеться сказати йому, що я не можу прийняти такого подарунка. Та ж капелюшок, як рявличка. Нехай уже!» Нехай уже він дозволить собі якусь вільність, коли вона невелика, звичайно. Охоплена жахом від цієї думки, вона враз спаленіла. «Я, «Я дам вам 50 доларів. Якщо ви це зробите, я викину їх у сміття. Або краще замовлю месу за спасіння вашої душі. Гадаю, кілька мес вашій душі не завадило б». Вона мимохідь засміялася, і відбиття в дзеркалі її усміхненого обличчя під зеленими крисами капелюшка – Вирішила справу. Чого ви хочете домогтись від мене? Спокусити вас гарними дарунками, щоб ваші дівчачі ідеали геть розвіялись і ви стали повністю мені підвладні, сказав він. Можеш прийняти подарунок від джентльмена тільки цукерки і квіти, моя люба? передражнив він наставницький тон, і вона не стрималася від сміху. Ви такі хитрий пройдерете, батлер. Ви чудово знаєте, що капелюшок занадто гарний, щоб я могла від нього відмовитись. Очі його дивились на неї насмішкувато, але й захоплено перед її вродою. А чи не краще б вам сказати мій ступ, що ви дали мені клаптик тафти і зеленого шовку для зразка і накидали образ капелюшка, а я стягнув з вас за нього півсотні доларів? Ні, я скажу 100 доларів а вона розкаже всім у місті і всі позеленіють від заздрощів і осудять мене за марнотратство. Але ви, Рете, більше не смійте привозити таких дорогих подарунків. Це страшенно мило з вашого боку, тільки я більше нічого не зможу від вас прийняти. Справді, тоді я привозитиму подарунки вам, доки матиму охоту, і доки мені траплятимуться на очі такі речі, які можуть дати вам принадності». Я привезу вам темно-зеленого муару на сукню в тон цьому капелюшкові, але застерігаю вас, я це роблю зовсім не з доброти. Капелюшками і всякими дріб'язком я спокушаю вас і підштовхую до прірви. Затямте, що я ніколи не роблю нічого просто так собі і завжди розраховую щось із того мати. І завжди беру, що мені належиться. Поград його темних очей пробіг по її обличчю і зупинився на устах. Скарлет опустила вії, збуджена напруженим чеканням. Зараз він спробує щось таке собі дозволити, як і попереджувала Елен. Чи поцілує її, чи може тільки зробити спробу. Якщо вона не дозволить йому цього, він може здерти капелюшку у неї з голови і віддати комусь іншому. А якщо дозволить один скромний цмок у щоку, то він привезе їй ще щось гарненьке в надії на другий поцілунок. Чоловіки так полюбляють цілунки. І що вони в них такого знаходять? І часто після одного цілунку закохуються по вуха і стають дуже комедними, якщо, звичайно, у дівчини вистачає тями і вона більш нічого їм не дозволяє. Це було б так цікаво, якби Батлер закохався в неї і зізнався у своєму коханні і став благати поцілунку або усмішки. А тож, вона дозволить йому поцілувати її. Але він і не пробував цього зробити. Вона нишком зиркнула до нього з-під вій і заохотливо пробурмотіла. «То ви таки завжди берете, що вам належиться? І що ж ви від мене сподіваєтесь взяти? Це буде видно!» «Ну, якщо ви гадаєте, що я з вдячності за капелюшок вийду за вас заміж, то помиляєтесь!» Зібравшись із духом, заявила Скарлетт зухвало, шарпнула головою, від чого колихнулося пір'я на капелюшку. Він зблиснув білими зубами під вузенькою стяжкою вусів. «Пані, ви собі. Я не маю наміру одружуватись ані з вами, ані з будьким іншим. Я не з тих, хто одружується». «Он як?» – розгублено вигукнула вона. «Тепер уже певна, що він неодмінно щось таке собі дозволить». «Але й поцілунку від мене ви теж надіждитесь». «То навіщо ж ви так кумедно випинаєте губи?» «О!» – скрикнула вона, коли побачила в дзеркалі своє обличчя й уста, справді заокруглені, як для поцілунку. «О!» – скрикнула вона ще раз, унестями тупаючи ногою. «Жахливішої, ніж ви, людини, я зроду не бачила, і я не хочу вас більше бачити». «Коли це правда, то вам годилося б розтоптати ногами цього капелюшка». «Боже, який гнів вас охопив Скарлет, і як він вам личить!» «Що ви, мабуть, і самі знаєте?» «То швидше, Скарлет, розтопчуть капелюшка, щоб я переконався, якої ви думки про мене і про мої дарунки!» «Не смійте чіпати капелюшка!» – скрикнула вона, притримуючи його руками на голові і відступаючи крок назад. Він підійшов до неї, тихенько сміхаючись, і взяв за руки. «Ох, Скарлет, ви така ще дитина, аж у мене серце болить!» – сказав він. «Але як ви так уже хочете, я поцілую вас!» Не дбало, нахилившись, він легенько лоскотнув усами її щоку. «А тепер, чи не стеться вам, що за депристойності ви б мали дати мені ляпаса?» Вона вже була готова врізати йому щось гостре, але, підвівши голову, побачила такі веселі ближчики в темній глибині його очей, що не витримала і засміялася. Ну і дражнюга ж він, так і жди, що виведе тебе з рівноваги. Якщо він не збирається робити їй пропозиції і навіть не хоче поцілувати її, то чого йому треба? Якщо він не закохався в неї, то навіщо приходить так часто і приносить подарунки? Це вже краще, сказав він. Я справляю поганий вплив на вас, Скарлет, і якби ви мали хоч трохи розважливості, то витурили б мене за двері. Звісно, як би змогли. Бо мене важкувато здихатись, але я погано впливаю на вас. Невже? А хіба ви не бачите? Від часу нашої зустрічі на Доброчинному базарі поведінка ваша зробилася вкрай скандальна і здебільшого через мене. Хто підбив вас на танці? Хто примусив вас визнати, що наша славна справа зовсім не славна і не священна? Хто витяг з вас зізнання, що тільки дурні можуть йти на смерть заради високодумних слів? Хто допоміг вам дати поживу для пліток старим матронам? Хто під'юджує вас скинути жалобу на кілька років раніше, ніж заведено? І хто, нарешті, спонукав вас прийняти подарунок, після якого жодна дама не може вважатися дамою? Ви облещуєте себе, капітане Батлер. Я нічого вже такого скандального не вчинила, а все те, що ви перелічили, я зробила б і без вашої допомоги. Сумніваюся, сказав він, раптом хмурніючи лицем. Ви б досі були засмученою вдовою чарза Гамільтона, і всі хвалили б вас за самовіддану турботу про поранених. Хоча, можливо, але Скарлет уже його не слухала знову захоплено розглядаючись на себе у дзеркалі. Вона збиралася вже сьогодні таки одягти цей капелюшок, коли йтиме надвечір до шпиталю з квітами для поранених офіцерів. Вона не усвідомлювала, що він сказав правду. Не здогадувалася, що Ред визволив її з тюрми вдівства і дав змогу знову стати першою серед неодружених дівчат, хоч для неї всі розваги мали б лишитися ген позаду. Як не усвідомлювала і того, що під його впливом, вона далеко відійшла від настанов Елен. Зміни ці ставалися поступово. Вона, відкидаючи то одну дрібну умовність, то іншу, не помічала зв'язку між цими явищами і тим більше того, що робить так під впливом Рета. Їй було не втямки, що підохочувана його словами, вона нехтувала найсуворіші материні приписи щодо порядної поведінки, Забувала, як пильно треба про себе дбати, щоб лишатися справжньою дамою. Вона тільки одне зрозуміла, що цей капелюшок їй дуже личить, що він не коштує їй ні цента і що Ред, мабуть, закоханий у неї, хоч і не зізнається в цьому, і вона поклала собі витягти з нього це зізнання. Наступного дня скарлет, стоячи перед дзеркалом з грибінцем у руці і кількома шпильками в роді, силкувалася спородити собі нову зачіску яка, за словами Мейбл, що тільки не повернулася з Річмонда від чоловіка, була наймоднішою у столиці конфедерації. Називалась вона «Коти, щури і миші» і становила неабиякі труднощі. Волосся розділялося посередині проділом, а обобіч вкладалося трьома парами валків різного розміру, найбільші з яких, що біля проділу, звалися котами. Закріпити котів і щурів було нескладно, а от миші все випорскували з-під і це не могло не дратувати. Проте Скарлет затялася таки на своєму, бо на вечерю мав завітати Ред, а він завжди звертав увагу, коли у неї був оновлений туалет або зачіска. Коли вона так силкувалася дати лад своїм густим і неслухняним кучерям, аж упрівши трохи, у холі знову почулася чиясь легка хода, і Скарлет здогадалася, що це зі шпиталю вертається Мелані. Чуючи, як та біжить нагору, перескакуючи через сходинки, вона... Заклякла зі шпилькою в руці. Щось, мабуть, сталося, бо Мелані, звичайно, ходила без поспіху, як жінка в літах. Скарлет широко прочинила двері і зовиця вскочила до кімнати. Лице розпашіле і перелякане, вигляд, як у провинної дитини. Сльози стояли у неї в очах. Капелюшок звисав на стрічках за спиною, кринолін ще ходив ходором. У руці вона затискала якогось згорточка, а по кімнаті розточився густий запах дешевих парфумів. «Ой, Скарлет!» – скрикнула Мелані, причиняючи за собою двері і падаючи на ліжко. «Тітонька вдома? Нема? То слава Богу! Скарлет, я така засмучена, що просто не переживу цього. Я мало не знепритомніло, а тут ще дядько Пітер погрожує розповісти все тітоньці. Що розповісти? Що я розмовляла з цією... з міс... місіс...» Мелані стала обмахувати розпашіле обличчя хустинкою. «З цією родою жінкою, яку звуть...» «Краля Вотлінг!» «Що ти кажеш?» – скрикнула Скарлет, до того вражена, що аж очі широко розвела. «Краля Вотлінг – це була та сама родоволоса особа, яку вона побачила на вулиці в день приїзду до Атланти і яка тепер зажила найлихішої слави у місті. Вслід за солдатами в місто потоком ринули повії – але до рівня кралі за її полум'яним волоссям та надмодними претензійними туалетами ніхто не дотягував. На Персиковій вулиці, як і взагалі у заможніших кварталах, вона рідко показувалась. коли таки траплялося, добропорядні дами переходили на другий бік вулиці, щоб їх не бачино поряд з такою жінкою. А Мелані ще й розмовляла з нею. Не дивно, що дядько Пітер розрутився. «Я помру, якщо дітонька дізнається». Вона ж кинеться в плач, почне розказувати всім у місті, і тоді мені хоч крізь землю провалюся. ридала Мелані, а я зовсім невинна. Не могла ж я втекти від неї. Це було б зовсім нетактовно. І мені, скарлет, мені шкода її. А чи ти не вважаєш, що я розбещена, коли так думаю? Але скарлет зовсім не обходили питання етики як і всім молодим жінкам, виховуваним у добрих манерах і познайомленим з темними сторонами життя. Їй страх кортіло більше знати про повій. А чого вона хотіла? І яка у неї мова? Ой, розмовляє вона дуже неграмотно. Хоч бідолашка так силується вживати вишукані слова. Коли я вийшла з шпиталю, дядька Пітера з коляскою не було поблизу. Я вирішила пройтися додому пішки. А тільки я порівнялася з садибою Емерсонів, аж вона там виглядає за живоплоту. Ще дякувати Богові, що Емерсон в Мейконі. І вона каже... Будь ласка, місіс Вілкс, можна вас на хвилиночку? Не розумію, звідки вона знає моє прізвище? Звісно, мені треба було б утекти на оглядки, але, знаєш, Скарлет, у неї був такий смуток на обличчі. І такі благайні очі, і на ній була чорна сукня, чорний капелюшок, і обличчя без фарби. І взагалі вона мала пристойний вигляд. Оце лише роде волосся. Я і не встигла нічого й повісти, як вона вже каже – «Я знаю, що не повинна була б турбувати вас, але я пробувала звернутися до тої старої індички, місіс Елсінг, а вона вигнила мене з шпиталю». «Вона так і сказала? Індичка?» – не без задоволення перепитала Скарлет і засміялася. «Ой, не смійся, нема тут нічого смішного. Виявляється, ця міс, ця жінка, хоче допомогти чимось шпиталеві, уявляєш?» Вона напрошувалась доглядати в ранкові години поранених, а місіс Елсінг, звичайно, коли почула таке, мало не зімліла і наказала їй забиратися геть із шпиталю. І тоді вона сказала «Я теж хочу чимсь підсобити». «Хіба я не така сама конфедератка, як і ви?» «Мене, Скарлет, просто зворушує таке її бажання. Розумієш, не може вона бути надто вже зіпсутою, якщо хоче якось допомогти нашій справі. Чи ти вважаєш, що я розбещена, коли так думаю?» Ради Бога, Меллі, яке кому діло? Розбещена ти чи ні? А що вона ще сказала? Вона сказала, що придивлялась до дам, які ходять до шпиталю, і вирішила, що я маю, ну, симпатичне обличчя, тож вона і перепинила мене. У неї були якісь гроші, вона хотіла, щоб я взяла їх і передала на шпиталь, та щоб нікому не сказала, звідки вони. Вона зауважила, що місіс Елсінг ні за що не погодиться їх прийняти, коли знатиме, які ці гроші. Які це гроші, розумієш? Я ту хвилину ледь не знепритомніла і так розгубилася, так поривалася швидше втекти, що сказала, ох, це дуже мило, чи щось іще, не менш безглузде. А вона сміхнулася і каже, це ви по християнському. І тить мені в руку оцю брудну хустинку. Чуєш, який брудкий запах? Фе. І Мелані розгорнула долоню з досить таким брудним і сильно напахченим чоловічим носовичком в якій було загорнуто кількість там монет. Потім вона стала дякувати і говорити, що кожного тижня передаватиме мені гроші, і в цю мить над'їхав дядько Пітер і побачив мене. Мелані зірвалась на плач і впала головою на подушку. І коли він побачив, з ким я стою, він, уявляєш, Скарлет, закричав на мене. Ніхто ще за все моє життя так на мене не кричав. І сказав, зараз же сідайте в коляску. Звичайно, я так і зробила. А він усю дорогу додому сварив мене і не давав ні слова сказати і обіцявся все розповісти тітоньці. «Скарлет, сходи вниз і попроси його, щоб не говорив їй. Може, тебе він послухає. Це ж об'є тітоньку, як вона дізнається, що я бодай на хвильку зіткнулася віч на віч з такою жінкою. Ти попросиш?» «Добре, попрошу. Але гляньмо, скільки тут грошей. З горточок важкенький». Вона розвязала хустинку і висипала на постіль жменю золотих монет. "Тут цілих 50 доларів, Карлет, і все в золоті!" скрикнула вражена Мелані, коли перелічила лискучі кружальця. "А як ти гадаєш? Це нічого? Вжити такі гроші, ну, зароблені таким шляхом, для наших воїнів? Може ж такий Господь зрозуміє, що вона цілком щиро хотіла допомогти, і не візьме нам за зле, що ці гроші не зовсім чисті?" Коли я подумаю, як багато чого не вистачає у шпиталі, але Скарлет її не слухала. Вона дивилася на брудну хустинку і почуття приниженості та люті роздирали їй душу. В кутку носовичка видніла монограма РКБ. А у верхній шухляді у Скарлет лежав точнісінько такий самий носовичок, що ним тільки вчора Ред Батлер завернув польові квіти, які вони разом збирали. Вона мала намір повернути його власникові сьогодні, коли він прийде на вечерю. Отож Рет тягається з цією ницею кралею і вділяє їй грошей. Так он, звідки ця пожертва на шпиталь, золото нажити на блокаді. І у Рета вистачає нахабства дивитись в очі пристойній жінці, щойно вийшовши від цієї особи. А вона ще й ладна була повірити, що він закохався в неї. Тепер уже ясно, що це чиста омана. Жінки легкої поведінки і все з ними пов'язане було для Скарлет чимось таємничим і відразливим. Вона знала, що чоловіки послуговуються ними для таких справ, про які порядна дама не повинна згадувати, а коли згадає, то хіба пошепки і дуже глухим натяком. Скарлет завжди вважала, що тільки якісь мужлаї спілкуються з такими жінками. Досі їй ніколи не спадало нагадку, що порядні чоловіки, з якими вона зустрічається у престойних домах, з якими танцює, можуть до такого вдаватись. А ось теперішнє відкриття звернуло її думку у зовсім новому напрямку, і їй зробилося страшно. Це ж, мабуть, усі чоловіки так поводяться. Мало того, що вони силують власних жінок на всяке таке неподобство, так ще й бігають до цих розпусниць, і з ними те саме виробляють за гроші. Ні, чоловіки всі розпусні, а Ред Батлер від усіх. Вона візьме цю хустинку і жбурне йому просто в обличчя, а тоді покаже на двері і більш ніколи-ніколи не озиветься до нього жодним словом. Хоча ні, цього не можна робити. Треба, щоб він ні за що не здогадався, що вона навіть знає про існування таких жінок, не кажучи вже про його проходеньки до них. Справжній дамі не годиться про таке знати. О, думала вона в нестямі. Якби я не була дамою, я б таке сказала цьому паскудникові. І, зібгавши носовичка в руці, скардитлу рушила вниз на кухню, де мав бути дядько Пітер. Проходячи повз плиту, вона кинула хустинку у вогонь і з безсилою лютів стала дивитись, як її пожирає полум'я.